Dunque, buon ascolto da Entropia Massima, Sovragano Doros 87.9. Subito la parola a Davide di Binario Etico che eh, introduce l'argomento di oggi. Buonasera a tutti e tutte. Oggi, per il ciclo tecno Tecnologia e Decrescita, vi parleremo delle smart far dello smart farming. ecco un tema nuovo, non abbiamo mai trattato, eh, una possibile traduzione in italiano è agricoltura di precisione, si tratta eh, in buona sostanza dell'applicazione delle nuove tecnologie e quindi le tecnologie ICT, eh, quindi Information and Communication Technology, all'agricoltura e quindi riguarda interventi eh, agronomici che tengano conto delle esigenze culturali e delle caratteristiche biochimiche e fisiche del suolo attraverso l'utilizzo di eh, tecnologie moderne, molto, molto sofisticate eh, l'idea del, eh, dello smart farming è quello di eh, con, diciamo quello di eh, fornire degli strumenti di supporto alla decisione eh, per eh, chi si voglia cimentare eh, nell'arte nell della coltivazione quindi si parla anche di campagna, ecco, sappiamo che eh, c'è Un ritorno alla campagna eh, da parte di molti e molte, eh, abbiamo anche dei dati che eh, ce lo dicono, 6 italiani su 10 hanno origini rurali ma solo il 22% eh, vive in campagna, eh, il resto in città o, o, o in paesi, 57% città, 21% paesi. a dispetto di questo 60% che invece ha origini legate alla ruralità e quindi in qualche modo si va perdendo anche quel sapere agricolo legato a pratiche secolari e un dato molto interessante è che Eh, tra i desideri eh, del, de, de, degli italiani ci sarebbe proprio quello di tornare in campagna eh, circa un italiano su tre a questo desiderio o comunque quello di avere uno spazio rurale eh, dove, dove poter produrre cibo un altro 30% ecco, qui eh, ovviamente pensiamo subito no? il nostro pensiero va immediatamente ai orti urbani di cui più volte abbiamo parlato ecco, questa se sembrerebbe un'esigenza veramente molto sentita al di là del fatto che eh, si certamente tra chi ci ascolta eh, è molto diffusa Ehm, quindi produrre in autonomia eh, anche semplicemente attraverso un piccolo orto è il sogno di 4 italiani su 10 eh, mentre 7 persone su 10 vorrebbero frequentare eh, luoghi legati all'agricoltura ad ogni modo anche se è in crescita eh, questi dati non, non ci devono stupire più di tanto ci dice eh, l'autore di questa ricerca eh, Carlo Hausmann del, dell'istituto Agritur. Eh, perché il fenomeno del ritorno alla campagna è sempre più all'ordine del giorno e, e quindi questo eh, diciamo è legato, è legato a vari fattori Eh, certamente anche al, al, al ritorno eh, diciamo dei, dei, dei cosiddetti agriturismi, no? quindi eh, del, del turismo agricolo, eh? sia il fatto di, di poter sostare eh, in campagna, sia il fatto di poter mangiare cose sane che vengono da un'agricoltura eh, di più piccola scala, eh, biologica, a chilometro zero e quant'altro. Che, torneremo magari più tardi su, su questo perché è davvero interessante non è tutta rose e fiori certamente eh, ci sono anche degli interessi molto, uh, molto forti sulle campagne da parte di gruppi eh, tutt'altro che sprovveduti però adesso ci limitiamo solo a dire che c'è eh, eh, è, è, da parte delle persone normali <ride> un, ritorno, uh, un ritorno alla campagna e un ritorno anche uh, a, a, all'investimento nel biologico, eh, investimento non solo economico ovviamente ma anche di tempo eh, eh, e di interesse eh, ci sono nelle, nelle campagne eh, anche intorno a Roma realtà molto interessanti peraltro alcune ci ascoltano lo sappiamo, ne, ne conosco e ne cito una eh, che è la Panciovilla recentemente, eh, recentemente partita, un laboratorio in cui sperimentare nuove forme di comunità autogestite quindi il nostro segnale riesce ad arrivare anche lì e si parla in questo caso di, di Sabina Eh, quindi in qualche modo sembrerebbe che attraverso queste esperienze che il sapere agricolo e il sapere cittadino si vanno ad incontrare ma è sempre un incontro eh, pro prolifico un incontro positivo beh insomma diciamo che eh, è, più, è piuttosto anche uno scontro come è giusto che sia perché eh, appunto chi vive in campagna conosce cose che eh, chi vive in città nonostante possa aver approfondito studiato eh, anche attraverso eh, la partecipazione attiva eh, tecniche alternative magari improntate all'ecologia al biologico eccetera in realtà c'è ancora tantissimo da, da capire quindi spesso diciamo, questo confronto finisce sempre un po' con con un, uh, uno sfottò giusto e meritato <ride> da parte dei cittadini che si, ciment che si vogliono cimentare diciamo in, in questa cosa qui ma andiamo direttamente al tema del, della, della serata riservandoci se abbiamo tempo alla fine di parlare un po' di più di questo fenomeno che eh, insomma deve essere, deve essere approfondito Quindi Smart Farming, agricoltura di precisione, eh, la tendenza di questa agricoltura è quella ad ottimizzare la qualità e la resa del raccolto. Quindi questa è una definizione abbastanza standard, usando solo le risorse necessarie e eh, basandosi sull'analisi di parametri ambientali molto specifici. Quindi si tratta di effettuare un continuo monitoraggio dei campi attraverso ad esempio sensori, Eh, ma anche attraverso immagini satellitari o uh, GPS, eh, per poter eh, sapere qual è il momento migliore per poter compiere delle azioni appropriate. Eh, quindi ci sono dei vantaggi economici perché ogni risorsa viene utilizzata solo nella quantità necessaria e solo dove serve. Effettivamente, ci sono dei vantaggi produttivi perché conoscendo meglio il, il, il terreno e trattandolo adeguatamente il raccolto può. giovarne, ci sono dei vantaggi ambientali perché è possibile risparmiare importanti risorse come per esempio l'acqua eh, e moderare il ricorso a pesticidi, agenti chimici e fertilizzanti eh, quali sono Uh, come dire, i rilievi, quali sono i sensori, quali sono le, eh, le, i parametri che dovrebbero essere monitorati e costituiscono quindi eh, interesse eh, per questo tipo di approccio all'agricoltura? Beh, la temperatura e l'umidità dell'aria: eh, certamente, eh, anche eh, la temperatura e l'umidità del terreno, eh, l'umidità delle foglie, eh, quindi parliamo di condensa, la radiazione solare eh, nello spettro assorbito dalle piante. Il diametro di rami, tronchi, frutti, la pressione atmosferica, la velocità e la direzione del vento e la quantità di pioggia. E Questi sono alcuni degli esempi delle, eh, dei fenomeni che vanno osservati, un, un contadino sa perfettamente quello di cui stiamo parlando, per tutti gli altri che non lo sanno. magari eh, ecco, attraverso lo smart farming è possibile un, un approccio un po' eh, così efficientista, razionale, basato sulla tecnologia, però può, sicuramente se usato adeguatamente costituire una, un ausilio, anche direi per l'agricoltore la, per tradizionale, perché no? salvo poi verificare che queste cose in realtà vengono utilizzate per chi fa agricoltura di grande scala, di larga scala e quindi questo non ci piace tanto no? Ma si possono applicare anche alla piccola scala eh, quindi l'insieme di questi parametri rilevati allo scopo duplice di costituire quindi un sistema di controllo e di allarme eh, per l'attivazione di interventi di prevenzione e di correzione ma anche costituire una banca dati utile per elaborare analisi eh, di previsione e strategie di pianificazione e proprio da questo punto eh, siamo partiti un po' a, a, a parlarne con, con chi sta facendo esperimenti eh, Di, di partecipazione attiva nel, nel territorio agricolo e da questo quindi eh, ci siamo mossi in effetti eh, è, forse questa seconda parte è davvero il, la, la parte in più che la tecnologia potrebbe dare perché un conto è conoscere i fenomeni un conto è riuscire a, a intersegarli fra di loro eh, a diciamo a trarre ulteriore informazione eh, dall'incrocio dall di questi dati Eh, ad ogni modo, al, eh, rispetto al sistema di controllo, eh, vi ricadono tutte le situazioni nelle quali è richiesto un intervento eh, in, in caso di segnalazione di anomalia, quindi eh, se ci fossero condizioni critiche che è necessario correggere, quali ad esempio? Beh, gli allarmi potrebbero essere in caso di condizioni che eh, comportino uno stress delle piante oppure eh, per modulare l'irrigazione localmente. Eh, anche in funzione di, della piovosità e dell'umidità del terreno eh, oppure attuare azioni per regolare il microclima di una serra eh, nel secondo caso invece, quindi nel caso della banca dati il rilevamento periodico dei parametri è una fotografia puntuale dello stato dell'intera coltivazione che può essere correlato nel tempo o anche ad altri dati di zone limitrofe o anche lontane E quindi questo permette di ricavare ulteriori informazioni che ci aiutano a prevedere la qualità e la quantità del, del raccolto, eh, a ottimizzare gli interventi, pianificare i raccolti successivi e via di questo passo. Eh, quindi c'è un discorso anche di storicizzazione di questi dati che permette di affinare la precisione degli interventi eh, e, e sicuramente fornisce una maggiore consapevolezza dell'intero sistema. quindi Quali sono esempi che possiamo citare di questo approccio? Beh, Correlare per esempio la capacità di crescita eh, di frutti, di rami o tronchi in funzione delle condizioni climatiche oppure dell'irraggiamento solare. rilevare in base ai dati storici condizioni critiche che non sarebbero altrimenti evidenziabili quindi come se fosse una grande memoria eh, storica eh, eh, rilevare anche le condizioni ideali per, per ottimizzare gli interventi, avere una stima attendibile eh, della eh, qualità e quantità del raccordo in funzione dei dati climatici e storici e insomma, pianificare le migliori condizioni eh, per, per, una, per una raccolta prolifica ecco questo diciamo ci porta alla prima pausa e vi, vi, vi invitiamo senz'altro a mettervi in contatto con noi 06 49 17 50 sì e potete consultare anche la pagina su della, della trasmissione sul sito di ondarossa.info cliccate su palinzesto e poi sulla trasmissione entropia massima eh, per leggere documenti o anche magari proporre eh, delle domande o del materiale Ascoltiamo adesso Lurid, un vecchio cavallo di battaglia Sweet Jane. torniamo in diretta stiamo parlando di smart farming nel ciclo tecnologia e decrescita si parla da tempo di questo tema eh, qui non mancano mh, esempi già maturi di agricoltura intelligente ma certamente mh, è in tempi più recenti che è diventato sempre più interessante e centrale siamo infatti di ritorno da Barcellona dove abbiamo assistito a uh, una fiera la cosiddetta fiera smart cities che presenta soluzioni innovative in cui le tecnologie, le, le, nuove, le cosiddette nuove tecnologie eh, entrano in altri settori per, per diciamo, rendere, rendere più efficienti certi processi e tra queste si è parlato ovviamente anche di smart farming non parliamo oltre eh, della conferenza che è piena di eh, parecchi approcci eh, furbi eh, il cosiddetto greenwashing E anche a volte di vere e proprie fregature, però sicuramente eh, è stato un momento interessante in cui eh, tante cose eh, sono, sono emerse, noi vi stiamo parlando di una delle più interessanti che ci ha colpito e quindi quello dell'applicazione di queste tecnologie all'agricoltura. Quindi stiamo parlando di tecnologie qua dei GPS, sensori, ma anche i cosiddetti big data, cioè la possibilità di macinare enormi quantità di dati per poter ottenere eh, delle informazioni che possano poi essere di supporto alle scelte che deve fare eh, l'agricoltore. Ehm, ma vogliamo però precisare, eh, questo mi sembra importante, che non si sta parlando di industrializzazione dell'agricoltura, anzi se vogliamo partiamo proprio da un presupposto diverso e certamente da una prospettiva diversa, ma semmai possiamo dire che vorremmo che fosse più efficiente l'agricoltura ma cosa significa questo? È più efficiente economicamente? Beh no, anche semplicemente quella di, non, ehm, di lavorare di meno e quindi di eh, impiegare meno tempo attraverso scelte intelligenti che possono essere fatte Supportate da, da dati eh, e quindi un, rendere più sostenibile anche la vita dell'agricoltore, dell ehm, ponendosi come obiettivo quello di una qualità alta qualità alta, cioè non stiamo parlando dell'efficienza come ne parla ehm, il capitale, ecco per intenderci. No? Eh, quindi eh, vorremmo reinterpretare un po' le pratiche agricole esistenti magari proprio quelle più eh, tradizionali, antiche, quelle più ecocompatibili eco quelle meno sporcate dal, eh, dal neoliberismo proprio attraverso le tecnologie e, e questa eh, reinterpretazione è ovviamente... Interessa le zone rurali anche in quella che è la loro ehm, eh, proprio, proprio dimensione, cioè c'è una nuova. Deve essere un po', è un po strano eh, abitu abituarsi a vedere in zone rurali eh, della tecnologia così spinta, così eh, sofisticata, no? come quella appunto robotica, GPS, controlli eh, e mo monitoraggio, insomma, sono cose abbastanza eh, che in genere si vengono applicate ad altri ambiti, no? Eh, ad ogni modo ecco um, facciamo alcuni esempi pratici così eh, possiamo passare in rassegna cose anche interessanti eh, droni, parliamo subito di droni che sono sicuramente un ambiente, una, una di quelle argomenti che eh, gli entusiasti della tecnologia guardano con, sempre con crescente interesse negli ultimi tempi eh, è evidente che se eh, utilizziamo tecnologie montate a terra abbiamo un raggio d'azione di operatività molto più basso Eh, rispetto alla possibilità di utilizzare eh, le stesse eh, tecnologie montate su piccoli elicotteri volanti eh, infatti eh, l'MIT Eh, quindi l'istituto tecnologico di, di Boston ha eh, diciamo nel, nell'annuale technology review che fanno quindi in cui individuano le tecnologie più promettenti dell'anno hanno individuato all'interno delle, delle dieci migliori tecnologie proprio queste eh, quindi eh, aeromobili a pilotaggio remoto da utilizzarsi in agricoltura e eh, questo è, è interessante sembrerebbe quindi che ci sia questa, questa tendenza del, degli agricoltori ad indirizzarsi verso queste tecnologie eh, innovative per migliorare la qualità delle coltivazioni a bordo di questi droni vengono, quantità, vengono caricate delle, eh, eh, certe tipologie di sensori videocamere, sensori multispettrali magnetometri eh, che vengono, e poi vengono programmati dei, dei, voli, eh, dei voli autonomi che eseguono il rilievo Eh, anche senza il supporto di un pilota a terra e eh, sì, diciamo, possiamo ottenere delle, eh, delle immagini più economiche di quelle satellitari e, e, e con, de, eh, con una risoluzione maggiore data la vicinanza eh, del, del drone rispetto al suolo Ovviamente stiamo parlando di tecnologie che costano, però è anche vero che la spesa può essere facilmente condivisa da, da più, tra più agricoltori. E questa è una buona pratica che tuttora esiste nei contesti rurali, eh, anche perché eh, tipicamente si possono coprire fino a 10 ettari con un drone di, di 5 kg in, in, in un minuto. Quindi chiaramente insomma. È un, bel, è un bel vantaggio no poi dipende dal tipo di rilievo che si deve fare però insomma senz'altro si può condividere fra più agricoltori e poi non è che uno ogni giorno deve lanciare il drone no eh, quindi si possono prevenire in questo modo problemi di irrigazione infestazioni parassitarie eh, si può monitorare il raccolto, le malattie eh, si possono eh, raccogliere immagini all'infrarosso Eh, sì. ma eh, quanto costa un drone? così per curiosità <ride> ma sai di prezzi, i prezzi ce ne sono tanti eh, cominciamo col dire che si può autocostruire Con... bella notizia eh. questa <ride> quindi magari spendendo anche qualche centinaio di euro eh, si, può, si può avere un buon drone eh, e poi siccome il grosso lo fa soprattutto eh, il software eh, e sappiamo che possiamo contare su Grosse quantità di software libero e open source eh, possiamo risparmiare ulteriormente, quindi, incoraggiamo certamente l'autocostruzione, magari comunitaria, e quindi il far da sé e fare insieme agli altri. Peraltro, questo eh, ci porta anche a ricordare i nostri amici di Open Source Ecology, un'associazione tedesca che promuove proprio questo approccio eh, e nei contesti rurali e quindi. Eh, Diciamo, agricoltori che insieme eh... vogliono costruire eh, strumenti di lavoro, in quel caso si tratta soprattutto di trattori, di macchine agricole pesanti, ehm, di eh, motozappe zap, ecco, questo tipo di, di strumenti, ecco, queste persone spendendo un decimo di quello che spenderebbero nell'acquistare questi oggetti e eh, eh, lavorando mh, un po' di ore insieme riescono a montare in qualche giornata di lavoro degli strumenti perfettamente funzionanti. Senti, non so se dico una stupidaggine ma in questa autocostruzione possono entrare o entrano le stampanti 3D? Beh, diciamo certamente li possono rientrarci per quello che riguarda i, pe i piccoli pezzi eh, di ricambio e, e in uno scenario un po' utopico e futuribile sicuramente potremmo immaginare che, eh, ci, si saranno macchine un che esatto, ci saranno <ride> macchine che costruiranno altre macchine questo, ah. questo sicuramente È ipotizzabile, no? è, una, è un po' un, un, un obiettivo lontano, però certamente alloggi eh, le stampanti possono servire per produrre quei piccoli pezzi che magari non si trovano oppure perché sono, sono in disuso, non, non vengono più prodotti. No? Ad ogni modo i costi sono, sono alti di queste tecnologie, quindi certamente sono più alla portata dei grandi che dei piccoli, anche se tecnicamente si possono applicare anche in piccoli. In piccoli contesti, eh, appunto, praticando però, autocostruzione. E eh, però i piccoli col collettivizzando. Esattamente, no? l'idea sarebbe questa, e quindi c'è un'ulteriore difficoltà, ma ci piacciono le difficoltà perché ci piace affrontare delle, delle sfide insieme. E, per esempio, c'è un caso in cui anche i piccoli lo ut utilizzano, è nelle, eh, nelle viti, quindi coltivazione viti vinicola. Eh, ci sono dei sensori che eh, hanno, eh, rilevano dati sul suolo e sulle piante e che vengono utilizzati per prevenire la, la peronospera non so se l'ho pronunciata correttamente ad ogni modo è una malattia eh, delle viti quindi già vengono usati anche in piccoli, in piccoli vigneti quindi in certi casi ci sono dei costi ridotti insomma. poi importante è importante conoscere le cose e poi magari scegliere quello che, che ci serve di più E, e poi eh, vorrei anche eh, ribadire che qui eh, l'idea non è quella di guadagnare di più, quindi di fare margine, eh, eh, anche perché in agricoltura, specialmente in quella di piccola scala, di, di margini se ne sono veramente pochi: motivo per cui le campagne si sono spopolate, eh, ma invece eh, si tratterebbe semmai di prevenire. delle emorragie di lavoro cioè un lavoro inutile eh, dovuto a una eh, non conoscenza dei fenomeni in corso Onda 87.9 in FM, entropia massima stiamo parlando di Smart eh, Agricoltura Smart Farming, quindi l'agricoltura intelligente, ancora una pausa musicale, ancora è possibile brevemente intervenire, se volete allo 06 49 17 50, ascoltiamo un pezzo di Lenny Kravitz.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 to leave the young thing alone But ain't no sunshine when she's gone Only darkness every day Ain't no sunshine when she's gone This house this ain't no home Anytime she goes away Torniamo in diretta per il ciclo tecnologia e decrescita, vi stiamo parlando stasera di smart farming. Adesso in questa terza parte vediamo anche alcune ehm, problematiche che lo smart farming ehm, solleva. Eh, in parte le abbiamo già accennate, sono soprattutto eh, coloro che praticano agricoltura eh, intensiva e di larga scala a potersi permettere queste tecnologie e quindi a perpetuare eh, il loro le loro eh, pratiche eh, molto poco ecologiche, quindi diciamo insomma, non, è tutto, eh, non è tutto oro quello che luccica. Eh, dal Giappone alla California eh, ci sono eh, dei nuovi apparati eh, aeromobili eh, per la concimazione e la disinfestazione che eh, per esempio consentono il rilascio variabile di sostanze eh, in base al grado di contaminazione. e Quindi parliamo di agenti chimici. Nel, a partire dal 2011 oltre il 30% delle attività di eh, diffusione di, di diserbanti e fertilizzanti nelle risaie giapponesi viene effettuato eh, da piccoli serbatoi impiantati su aeromobili con, pilot, con pilotaggio remoto, quindi droni. e inoltre eh, l'applicazione si estende a vigneti e ci sono anche progetti di collaborazione della Yamaha Motor Corporation. Ecco, quindi questo per dire che insomma, come al solito, eh, insomma, siamo sempre lì. Eh, le tecnologie, eh, diciamo, vengono finanziate da questi progetti grossi e quindi seguono anche direzioni tutt'altro che sostenibili. Un'altra attenzione che vogliamo porre è quella sui dati, molto importante. Abbiamo detto che siamo in grado attraverso per esempio rilevazioni da droni di rilevare eh, dati molto interessanti attraverso dei sensori montati sui droni. Eh, cosa ne è però poi di questi dati? Come vengono utilizzati? Beh, le compagnie giganti come DuPont, eh, John, John Deere e Monsanto eh, sollevano la questione dei dati, guarda un po' che caso, e quindi eh, parlano della proprietà dei dati. Chi è il padrone eh, del, su, del, dei dati rilevati al suolo? la ecco, la Monsanto eh, o, o il è bello eh, l'uso della parola: chi è il padrone? Eh, così, eh? Questi, <ride> diciamo, sono, eh, è il linguaggio no, che si usa in certi contesti. Quindi, eh, si, eh, c'è la questione che cioè, è la Monsanto ad essere proprietaria di questi dati, oppure è il, il fattore che li ha che li ha rilevati con la sua attrezzatura, eh, e quindi eh, bisogna stare parecchio attenti perché questi dati se cadono in mani sbagliate eh, possono eh, creare situazioni di price discrimination come si dice no? quindi di discriminazione sul prezzo e quindi si può eh, fare speculazione sul prezzo dei terreni in base ai dati che ci sono sul suolo, sulle acque eh, oppure anche prevedere l'uso di biotecnologie eh, per eh, far pagare il prezzo ai, ai, eh, agli agricoltori e eh, quindi Diciamo che eh, ecco, questo è un altro punto di attenzione ogni volta che parliamo di cose smart, di cose eh, di Internet of Things, quindi dell'Internet delle cose, no? questa eh, rete eh, internet estesa anche agli oggetti, alle macchine, ai sensori. Eh, ogni volta che parliamo di big data, quindi di eh, concentrazioni grandi di dati che possono servire per elaborazioni, eh, tutte queste volte bisogna stare parecchio attenti perché ci sono degli appetiti giganteschi. Mh? E quindi lo diciamo perché è giusto dirlo. Ad ogni modo eh, vogliamo. Ulteriormente parlarvi di alcune possibili applicazioni sensoristiche. Eh, abbiamo già detto eh, di alcuni possibili sensori, per esempio quello di pressione atmosferica che ci dà eh, misure barometriche e altimetriche. Eh, I sensori di umidità ci possono aiutare eh, a stimare il punto di rugiada e quindi misurare anche l'umidità dell'ambiente. Eh, i sensori di umidità del terreno possono permetterci di controllare per esempio il deficit di irrigazione lo stress della coltivazione, la capacità di drenaggio che ha il terreno eh, la disponibilità di acqua per le piante eh, poi ci sono sensori eh, di eh, bagnatura foliare che inserite nella chioma delle piante o dell'albero permettono di rilevare eh, la presenza di rugiada, brina o comunque di acqua depositata sulla sua superficie E quindi il controllo anche della durata della presenza di condensa sulle foglie che eh, ci consente di dire eh, se, di segnalare eventuali condizioni che sono favorevoli all'attacco di muffe e funghi. Eh, la misura della temperatura del terreno ci serve eh, quindi ci, ci consente di controllare l'irraggiamento solare, la formazione di ghiaccio, ehm, quindi anche l'irrigazione eh, a temperature troppo rigide. E, e quindi insomma poi altri sensori come, eh, come il dendrometro eh, questo mi ha incuriosito parecchio che non lo conoscevo è un, sono sensori che misurano il diametro del tronco dei rami e dei frutti eh, attraverso una piccola resistenza che varia proporzionalmente con la pressione eh, esercitata dall'accrescimento dei tronchi quindi eh, si misura eh, e si controlla l'accrescimento stagionale della pianta e questo, queste fluttuazioni anche giornaliere che possono avere le piante eh, nel loro accrescimento alla circonferenza eh, ci danno eh, molte informazioni eh, sul stato di salute delle piante hm? e quindi con tutti questi sensori chiaramente mh, si può irrigare in maniera ottimale eh, risparmiando acqua, eh, si può per esempio utilizzare l'irrigazione di profondità è molto meglio di quella a pioggia che eh, chiaramente ha un impatto anche sulle, eh, sulle eh, gli apparati radicali delle piante poi ci sono, eh, c'è anche l'utilizzo di, eh, di RFID no? questi piccoli ehm, sensori anche, anche passivi che possono raccogliere dati e, e questi vengono utilizzati per identificare eh, attraverso le tecnologie di radiofrequenza per esempio anche ehm, i prodotti che vengono poi immessi sul mercato questo è molto importante per il cosiddetto tracciamento no? e quindi eh, oggi il consumatore sempre di più vuol sapere l'origine eh, dei prodotti che acquista e gli RFID, RFID eh, consentono proprio un tracciamento di tutta la filiera oppure a volte vengono anche messi sugli alberi e persino sugli animali per contare le mandrie in spostamento Ci diamo anche un progetto interessante dell'Università La Sapienza che si chiama Pleased Plants Employed as Sensing Devices, cioè piante impiegate come strumenti di rilevamento. E siccome sappiamo che ormai si sa le piante. emettono dei segnali em, elettromagnetici, in effetti anche noi lo facciamo se pensiamo all'elettroencefalogramma, quindi è ragionevole che lo facciano anche le piante questo progetto si propone di vedere come comunicano tra loro, quindi gruppi eh, di piante quindi invece che parlare di singole entità che emettono eh, segnali eh, si, si vede come una rete di queste entità, una comunità di piante possa ehm, diciamo reagire a degli stimoli esterni con una comunicazione eh, all'interno del proprio gruppo. Questo è veramente utile per monitorare parametri ambientali di interesse ehm, e anche per prendere decisioni su cosa fare eh, per esempio in ehm, territori eh, forestali. Il progetto si propone in particolare di studiare come reagiscono Uh, queste, le piante all'inquinamento e all'uso di reagenti chimici e quindi molto, sarebbe molto uh, interessante per l'agricoltura biologica uh, un altro progetto molto interessante che abbiamo visto a Barcellona riguarda gli alveari sappiamo che il numero di api sta diminuendo drammaticamente nel mondo e sappiamo quanto questi animali siano necessari per uh, l'impollinazione quindi per il ciclo completo eh, mh, che poi produce cibo e, e allora eh, sappiamo anche che nei contesti urbani eh, molti si eh, vogliono cimentare nell'allevamento eh, nell di avi no? all'interno di alveari e eh, chiaramente eh, le condizioni in città sono assai diverse da quelle eh, in campagna in questo progetto eh, si propone di misurare attraverso sensori quelli che sono i tre parametri fondamentali di ogni alveare. Un alveare in realtà ne ha molti di più e un apicoltore ne conosce molti di più. Però tre sicuramente sono essenziali per poter eseguire le operazioni, le azioni eh, importanti eh, quando si vuol fare il miele. E sono la temperatura, l'umidità e il ronzio. Quindi ci sono dei sensori, dei sensori sonori. Ecco, in base a, a questi parametri il sistema è in grado di emettere allarmi che arrivano anche da remoto. Quindi si possono vedere Da, dal browser, quindi da internet o anche su, volendo su uno smartphone e quindi un, un apicoltore può con questo sistema avere tanti, ehm, tanti alveari e può gestirli senza avere problemi di, di morte del, delle, delle api, piuttosto che anche eh, uno dei problemi in città sarebbe molto difficile da gestire quando eh, si trasferiscono le api da un alveare ad un altro Eh, in, per creare una nuova colonia e avere una nuova, una nuova ape regina in quel momento tutte insieme escono dall'alveare formando un'enorme nuvola nera in campagna sono frequenti si vedono e non danno eh, preoccupazione a nessuno in città vedersi una mega nuvola nera eh, di api potrebbe eh, gettare nel panico le persone ecco, quando questo sta per avvenire attraverso questo sistema è possibile prevenirlo e mettere ad esempio vicino un nuovo alveare per poter consentire una migrazione immediata Alle api. Ma poi di, di esempi ce ne sono moltissimi, adesso è inutile farli tutti: eh, per esempio, i sistemi di guida assistita per i trattori, eh, il prelievo di campioni, eh, le, le macchine per il dosaggio variabile eh, di, di concimi, ecco. Eh, ci sono anche molte, eh, molte tecnologie legate alle mandri, magari ci piacciono un pochino meno perché. Eh, Preferire, preferiamo comunque un, un approccio vegetariano o vegano uh, all'alimentazione, però um, diciamo ci sono, anche queste, ci sono anche queste quindi le, le citiamo ecco, uh, chiaramente tutto questo ha a che fare con, uh, con tre grossi temi uh, uh, sovranità alimentare, quindi uh, possibilità di produrre in piccola scala e per sé uh, il cibo sostenibilità ambientale Eppure di questo abbiamo parlato e poi c'è un terzo tema che non facciamo in tempo ad esplodere ma sicuramente avremo tempo durante nel corso dell'anno che è l'autosufficienza energetica, non dimentichiamoci questo aspetto che in effetti è un altro aspetto eh, che mh, nelle zone rurali può essere eh, sfruttato. no volevo precisare che quando hai usato il termine esplodere visto che di questi tempi può essere pericoloso intendevi in senso figurato no? è un modo di dire non, non ha niente a che fare con le esplosioni diciamo di armi o di ordigni ma figuriamoci vabbè sai non si sa mai insomma e quindi insomma concludiamo questa, questa puntata eh, dicendovi che eh, Secondo noi il futuro dello smart farm dello smart farming è l'open source e quindi la possibilità di condividere la conoscenza eh, attraverso eh, queste pratiche eh, sia per quanto riguarda gli strumenti sia per quanto riguarda i dati, quindi open data. Chiudiamo con questo. E quindi con un'azione collettiva un e non collettiva, individualista. Eh, certamente. Grazie a Davide, abbiamo concluso la trasmissione odierna di Entropia Massima, vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, lunedì 7 di dicembre, in cui torneremo a parlare di eh, inquinamento e rifiuti.